Ось-ось, вона кинулася в кабінку, грюкнула дверима, не встигла навіть зачинити на замок. Впала навколішки, схилилася над унітазом вчасно. Її знудило. Дрижання до самих глибин і знову. Тіло судомилося, намагаючись позбутися всієї темряви всередині. Але ж вона знала, все це в голові, ще раз недоперетравлені шматки їжі. І знову, поки залишалася лише забарвлена вода, Поки не залишилося нічого, окрім сухих спазмів, але темрява лишилася. Піп відкинулася назад біля унітазу, витерла рот тильним боком долоні, спустила воду і посиділа хвильку, важко дихаючи, притуливши шию до холодної плитки стіни. Піт стікав по скронях і всередині рук. Хтось спробував відчинити кабінку, але Піп відштовхнула двері ногою. «Не можна затримуватися тут надто довго, треба триматися». Якщо вона зламається, зламається і план, і вона не витримає. Ще кілька годин, ще кілька пунктів у голові, і все безпечно. «Вставай!» – наказала собі, і Раві в її голові теж сказав це, тож довелося слухати. Піп підвелася, хитко відчинила кабінку. Дві жінки, приблизно маминої віку, здивовано дивилися на неї, поки вона йшла до умивальника мити руки. І обличчя! Але не надто старанно, щоб не стерти тональний крем, що прикривав сліди від скотчу. Прополоскала рот холодною водою і виплюнула. Зробила обережний ковток. Їхній погляд став суворішим, у виразі з'явилася огида. «Забагато є гербомбів», – знизала плечима Піп. «У вас помада на зубах», – сказала вона одній з жінок, виходячи з туалету. «Все гаразд», – спитала Наомі, коли Піп повернулася. Так кивнула Піп, хоча очі ще сльозилися. «Мені більше не треба». Відсунула їжу, взяла телефон Кари, щоб подивитися на час. «Двадцять третя година, двадцять одна хвилина. Мабуть, їм варто йти за десять хвилин. Як щодо Макфлурі перед від'їздом?» Спитала, думаючи про ще одну транзакцію по картці, ще одну крихту сліду для Гокінса. «Я більше не з'їм нічого», – похитала головою Кара, «Мене знудить, два Макфлурі», – сказала Піпе, беручи гаманеця. Додала пошепки на виніс або у смітник, коли завезу вас додому. Вона знову стала в чергу, просуваючись крок за кроком. Замовила морозиво, сказала касиру, що неважливо, який смак. Приклеїла картку до терміналу, сигнал підтвердив. «Машина на її боці, підтверджує, що вона тут аж до пів на дванадцяту. Машини не брешуть, брешуть лише люди». «Ося», – сказала Піп, передаючи холодні Макфлурі в їхні руки, рада відійти від їхнього запаху. «Ходімо». Дорогою назад вони теж майже не говорили, їхали тими ж дорогами, тільки в зворотному напрямку. Піп вже не була з ними, вона випередила час, повернулася до грінсцен-алдде і річки крові на бетоні. Прокручувала все, що вони ще мали зробити. Запам'ятовувала кроки, щоб нічого не забути, забувати не можна. «Бувайте», – сказала вона, майже сміючись із того, як безглуздо і дрібно це звучить, коли Кара і Наомі вийшли з машини, тримаючи в руках недоторкане морозиво. «Дякую, я… Я ніколи не зможу віддячити вам за… Але ми ніколи не повинні про це говорити, ніколи не згадувати. І пам'ятайте, вам не треба брехати. Я приїхала сюди, зробила один дзвінок, потім ми поїхали в Макдональдсе… А після цього я завезла вас додому. О, Піп глянула на годинник на панелі, 23:51. Це все, що ви знаєте. Це все, що треба сказати, якщо хтось колись запитає. Вони кивнули. Тепер вони зрозуміли. Ти будеш у порядку? спитала Кара, рука замерла на пасажирських дверях. Думаю так, сподіваюся. Насправді ще стільки всього могло піти не так, і тоді все це було б марно і Піп вже ніколи не буде в порядку. Але вона не могла їм цього сказати. Кара все ще вагалася, чекала більш впевненої відповіді, але Піп не могла її дати. Вона, мабуть, зрозуміла це. Стиснувши Піп руку на прощання, закрила двері і пішла. Сестри дивилися, як Піп здає назад із їхньої під'їзної доріжки, востаннє помахавши рукою. «Гаразде!» Подумки кивнула Піп, спускаючись з пагорба, Алібі виконано, вона слідувала за місяцем і планом. І в ту мить вони зливалися в одне, ведучи її додому, до Раві,